Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій Рубчук. Наступного ранку, запускаючи в роботу свою лікарню, я розповів про свій сон одноокому. Він поглянув на мене і пересмикнув плечима. Занадто багата уява, воркотуни. Він був заклопотаний і квапився виконати свої медичні обов'язки та вшитися подалі. Він ненавидів працювати. Моя робота завертілася, і я попрямував до основного табору. Голова була забитою, а настрій – кепським. Прохолодне сухе гірське повітря не підбадьорювало, як мало б. Я знайшов людей зі схожим на мій кепським настроєм. Внизу рухалися війська гарта. Частина успіху – це глибоке переконання, що попри те, наскільки все виглядає погано, з'явиться шлях до перемоги. Рота трималася за це переконання упродовж фіаско у знаті. Ми завжди знаходили спосіб втерти повстанцям носа, навіть коли армія пані відступала. Однак зараз переконання похитнулося. Форсберг, Троянди, Знать, і ще з десяток менших поразок. Частина поразки – це балачки про перемогу. Нас переслідував потаємний страх, що попри очевидні переваги місцевості та підтримку зневолених, щось піде не так. Можливо, вони самі це підготували. Можливо, за цим стояв капітан чи навіть душократ. Можливо, це трапилося природно, як це траплялося колись. Одновки спускався схилом позаду мене. Він був невдоволений, похмурий, бурмотів собі підніс і сам себе накручував. Його шлях перетнувся з гобліновим. Сонний гоблін щойно прочумався. Він наготував миску з водою і саме вмивався. Він був ще тим вибагливим вилупком. Одноокий помітив його і побачив шанс покарати когось своїм паскудним настроєм. Він пробормотів низку дивних слів і заходився чудернацьких витсатися, що почасти нагадувало балет, а почасти примітивний бойовий танець. В гобліновій мисці змінилася вода. Я внюхав це з відстані 20-ти літтів. Вона стала зловісно-коричневою. На поверхні надулися хворобливі зелені грудки. Вона навіть викликала відчуття огиди. Гоблін підвівся з величною гідністю і обернувся. Кілька секунд він дивився в око одноокому, який злісно до нього шкірився. Тоді він вклонився. Коли він підняв голову, то мав величезну жаб'ячу посмішку. Він відкрив рота і видав найгідніший приголомшливий лемент, який я чув у своєму житті. Вони кинулися чубитися, і бідний був той недоумок, який став би в них на шляху. Навколо одного кого завирували тіні, звиваючись на землі, немов тисячі бридких плазунів. Натомість з'явилися примари, виповзаючи з-під каміння, вискакуючись поміж дерев і вигулькуючись за кущів. Вони пищали, вили, хихотіли, кидалися на тюневих змій одного кого. Примари були два літі за вишки і дуже нагадували коротунів однооких, з удвічі огиднішими обличчями та дупами, наче самиць бабуїнів під час тічки. Пристонній забороняй мені розповідати, що вони робили зі впольованими тюньовими зміями. Одноокі зірвався і підскочив у повітря. Він вилився, заверещав, з рота в нього бризнула піна. Для нашого старшого покоління, яке вже бачило ці божевільні битви, було очевидно, що гоблін причаївся і вичікував, доки одноок щось утне. Це був єдиний раз, коли одноокий наготував більш ніж одну витівку. Він повідганяв змій. Каміння, чагарники і дерева, звідки з'являлися гоблінові створіння, враз породили безліч гігантських, блискучо зелених жуків-гноєвиків. Чималі жуки напосілися на гоблінових потвор, поперекидали їх до гори дригом і покотили до краю скелі. Зайве казати, що весь цей гармидер зібрав натовп. Від наших старших побратимів, котрі давно звикли до цієї нескінченної дуелі, він зараз решту, коли всі усвідомили, що це не було чаклунство, що вийшло за межі. Червонозаді гоблінові примари повростали курінням у землю, і котити їх стало неможливо. Вони повиростали у величезні м'ясоїдні рослини з пащами, з яких текла слина, відтворюючи найжахливіший жахіття джунглів. По всьому схилу ширилося чвакання тріскотіння хруст, коли між щелепами рослин кришилися панцирі. Від цього звуку що нагадував хрустки, з яким чавили таргана, помножений на тисячу, та від якого тремтіла скеля під ногами, спину обдавало морозом і зводило зуби. На якусь мить укляк навіть одноокий. Я роззирнувся. Капітан також прийшов подивитися. На його обличчі прозирнув вдоволений усміх. Той усміх був, наче дорогоцінний самоцвіт, рідкісніший, ніж яйця птаха Ру. Його компаньйони, регулярні офіцери й капітани гвардії, видавалися з Хтось став поруч зі мною. Ледве не впритул, наче старий друг. Я скосив оком і усвідомив, що стою плечем до плеча з душокрадом, радом. Чи радше до плеча. Зневолений не вирізнявся з ростом. Комедно, чи не так? Промовив він одним зі своєї тисячі голосів. Я нервово кивнув. Одноокий враз затремтів, знову високо підстрибнув у повітря, залементував і завив, а тоді полетів донизу, брікаючись і перекидаючись, наче людина спадучою. Вціліли жуки. Хутко згуртувалися у дві величезні купи, вони тріскотіли, клацали, злісно ляскали клешнями та шаруділи хітином один об одного. Скуп почали висовуватися товсті пасма коричневого диму, перетворюючись на полох, що сховав шаленіючих жуків. Дим щільнився, у стрибаючі кульки, котрі підлітали щоразу вище після кожного контакту з землею. А тоді вони взагалі не опустилися, а злетіли з вітром, перетворюючись на те, що виросло у вузловаті пальці. Цього разу ми споглядали дублікати мозоля стекла подноукового, але в сотню разів більше. Ці руки заходилися корчувати бур'ян у саду потвор гобліна, вириваючи його рослини з корінням і сплітаючи їх до купи у вишукані морські вузли, формуючи косу, що подовжувалося щосекунди. У них направду більше здібностей, ніж можна подумати, зауважив душокрад, але вони марнують їх на легковажні витівки. Ну не знаю, гмикнув я. Вистава підіймала моральний стан Відчуваючи подих тієї сміливості, яка захоплювала мене, в незвичні моменти я продовжив. Це чаклунство, яке вони можуть оцінити, на відміну від гнітючих і нестерпних чарів зневолених. Чорний шолом душокрада на кілька секунд повернувся на мене. Я уявляв, що за вискими прорізами для очей палали вогники. А тоді пролунало дівоче хихотіння. «Ти маєш рацію. Ми так сповнені перереченістю, пітьмою» очікуваннями та страхами, що заражаємо ними цілі армії. Так можна й забути будь-які емоції. Я подумав, що це звучить щонайменше дивно. Це був зневолений і тріщиною в обладунках. Душократ відслонив одну з завіс, що прикривали його потаємну сутність. Аналіст в мені вловив дух оповідки та вчепився за нього. Душократ змінив тему, наче прочитавши мої думки. «В тебе вночі були гості?» Голос аналіста гончака заглух. Щойно народившись. У мене був дивний сон про пані. Дуже захихотів глибоким басом. Ця постійна зміна голосів могла настрахати навіть найбільш врівноважених. Я змушений був перейти в оборону. А ще мене турбувала його приязнь. «Певно, вона прихильна до тебе, Воркотуне. Яка дрібниця в тобі привернула її уяву, як і вона привернула твою? Що вона хотіла сказати? Щось підказували мені бути обережним». Душокрадові запитання були щирими та ненавмисними, але відчувалася якась прихована напруга, яка свідчила, що запитання ці були геть невипадковими. Це була звичайна підтримка, відповів я. Щось про те, що схід сліз ліс не остаточно вирішальний у її плані. Але це був лише сон. Звісно, він вдавався вдоволеним. Лише сон. Його голос був жіночим. Таким він користувався, коли був найбільш серйозним. Люди охали-яхали. й я обернувся, аби перевірити, як далеко зайшло протистояння. Гоблінова зграя живих рослин перетворилася на величезну летючу бойову медузу. Корішні вируки опинилися в її мацаках і намагалися звільнитися. А над самою скелею, споглядаючи це видовище, висіло велетенське рожеве бородате обличчя, оточене скуйовдженим помаранчевим волоссям. Одне око, немов заспане, було наполовину закрите багряним шрамом. Я здивовано насупився. Це ще що? Я знав, що його не створив ані Гоблін, ані Одноокий, тож мені було цікаво, чи до гри не доєднався мовчун, лише щоб показати власні таланти. Дуже крат видав звук, що був достовірною імітацією пересмертного пташиного Гелготіння. «Гарт!» – промовив він і крутнувся до капітана волаючи. всі до зброї, вони тут!» Вже за мить люди мчали на своїй позиції. Останні натяки протистояння між Гобліном і Однооким перетворилися на імлисти лахміття, що розшарпувалося і летіло в напрямку злостивого гартового писка, після доторків витворюючи на ньому огидні прищі. «Милий Щіголь», – подумав я, – «але не намагайтеся застерегти його, хлопці. В ігри він не гратиме». Відповіддю на нашу метушню були численні сурми внизу та гуркіт барабанів, які відлунював каньйонами, наче далекий грім. Повстанці провокували нас упродовж усенького дня, але було зрозуміло, що то все несерйозно і нагадувало штурхання гнізда з шершнями, аби з'ясувати, що трапиться. Вони чудово усвідомлювали складні штурму Сходу. Це все підштовхнуло Гарта підготувати дещо огидне. Але загалом суточка підняла бойовий дух. Люди почали вірити, що був шанс втримати позицію. Хоча поміж жирок линула комета, і справжня галактика багать поцяткувала підніжжя Сходу, ніч не підтвердила моє відчуття, що Схід – це центр війни. Я сидів на камінюці з видом на ворога, тримав коліна під підборідням і розмірковував про останні новини зі Сходу. Тиша вже взяла в облогу мороз, розібралася з армією дрібниці та здолала метелика і нишпорку поміж балакучих менгірів на рівнині страху. Схід здавався більшою катастрофою для повстанців, ніж північ для нас. Тут могло бути гірше. Метелик, нишпорка і марнувальник приєдналися до гарта. Решта з 18-ти також були тут, але наразі не впізнані. Наші вороги, направду, почули кров. Я ніколи не бачив північного сяйва, хоча ми не запевняли, що ми отримали б таку можливість, якби встояли у веслі та угоді досить довго, аби там перезимувати. Історії, які я чув про ті ніжні та барвисті вогні, наштовхнули на думку, що то була єдина річ, яку можна було порівняти з видовищем над каньйонами, коли почали згасати багаття повстанців. Довгі-довгі тонкі пасма тендітного світла струменіли в напрямку зірок. Ми рихтілий коливалися, наче водорості у спокійній течії. Ніжні відтінки тендітного рожевого, зеленого, жовтого та блакитного кольорів. Мені на думку спали слова. Стародавня назва – пастельні війни. Дуже-дуже давно Рота брала участь у пастельних війнах. Я спробував пригадати, як ці конфлікти описувалися в аналах. Все пригадати не зміг, але пам'ятав достатньо, щоб злякатися. Я кинувся в офіцерський табір і заходився шукати душокрада. Я знайшов його і розповів, що пригадав. Він подякував за мою турботу, але запевнив, що добре обізнаний із пастельними війнами, та знає, що повстанці надсилають ті вогні. Нам не варто було хвилюватися. На цю атаку очікували, і шибеник був тут, аби їй завадити. Знайди де сісти, ворку туне. Гобліни з однооким влаштували свою виставу, тепер черга десяти. Гоблін із однооким влаштували свою виставу, тепер черга десяти. Він випромінював сильну і злісну впевненість. Тож я вирішив, що повстанці потрапили в якусь пастку зневолених. Я зробив, як він казав, і рушив назад на свій самітній сторожовий пост. Дорогу я приминув табір, збуджений наближенням вистави. Звідусіль чувся стривожений шепіт, що здіймався та стихав, наче бурмотіння далекого прибою. Кольорове сяйво стало ще яскравішим, і в його рухові стала помітна шалена шарпанина, що свідчила про неврівноважену волю. Можливо, дошокрад мав рацію. Можливо, це закінчиться лише яскравою виставою для військ. Я нарешті всівся на свою каменюку. Дно каньйону більше не сяяло. Там хлюпотіло чорнильне море, що ніяк не пом'якшувалося за гравою з стрічок північного сяйва. Але якщо нічого й не було видно, шуму виявилося вдосталь. Акустика в цій місцині була неймовірна. Гарт не сидів на місці. Лише марш усього його війська міг створити такий металевий гуркіт і брязкіт. Гарти його посіпаки також були впевнені. В нічне небо здійнялося м'яке зелене сяйво, наче полотне парчі у висхідному потоці повітря. Воно тм'яніло з висотою і високо над головою розсипалося на засаючі іскри. Що змусило його вичахнути? Я замислився. Гар чи шибеник? Це було хороше чи погане передвістя? Це було майстерне змагання, яке майже неможливо було помітити. Воно нагадувало дуель виняткових фехтувальників. Якщо ти не був експертом, то вгледіти все просто не було можливості. Якщо порівнювати то гублін із однооким, поводилися немов двоє варварів із палашами. Кольорове сяйво потроху зникло. Це, напевно, була шибеникова робота. Невагомі пасамуги світла ніяк нам не нашкодили. Проте галас ізнизу наближався. Де була грозовиця? Ми не чули про неї досить довго. Зараз, направду, видався ідеальний момент, аби обдарувати повстанців огидною погодою. Дуже крат здавалося також не збирався нічого робити. Упродовж усього часу нашої служби пані ми не бачили від нього справді вартого уваги. Чи він був слабшим, ніж про нього думали, чи ж, можливо, беріг сили для чогось надзвичайного, про що знав заздалегідь? Унизу коїлося щось нове стіни каньйону засяяли смугами та плямами насиченого червоного кольору, котрі попервах були ледве помітні. Черві яскравішала. І лише коли плями потекли, я зауважив гарячий подув, що здіймався ущеленою. Великі боги. Вражено пробурмотів я. Дійство справді було варте моїх очікувань від зневолених. Камінь почав гуркотіти й ревти, а тоді розплавлена скеля обвалилася й ковзнула схилом. Знизу долинули крики. Це були верески людей, що втратили надію, що озріли наближення смерті й нічого не могли вдіяти, щоб її уникнути. Людей гарта пали чавило. Вони потрапили у справжній відьомський котел, але мене все одно що турбувало. Зважаючи на розмір гартового війська, Знизу чулося замало криків. Окремі місця на схилах розігрілися так сильно, що спалахнули. З каньйону шугнув лютий висхідний потік. Над обвалами завивав вітер. Світло стало достатньо яскравим, аби можна було побачити юрми повстанців, котрі дряпалися серпантином. Мені здалося, що їх занадто мало, мою увагу привернула самотня постать на інші кручі це точно був один із зневолених, хоча у мінливому та непевному світлі я не міг достоту визначити, хто саме. Постать кивала головою сама до себе та спостерігала за стражданням ворога. Червінь, розплавлений камінь, обвали та пожежі ширилися, доки довкіл суціль не залило багрянцем та не помережило булькотливими розливами. Мені на щоку впала крапля. Я злякано поглянув у гору. І тут друга здоровенна капля лупнула мене по переніссю. Зорі зникли. Над головою мчали вихристі черева гладких сірих хмар, достатньо низько, щоб до них можна було торкнутися і яскраво підсвічені пеклом, що вирувало внизу. Черева хмар прорвалися над каньйоном. Раптом опинившись на краю зливи, я ледве не звалися з ніг від потоку. Але далі було значно жорстокіше. Дощ падав на розплавлений камінь. Рвіння пари просто оглушувало. Різнобарні струмені здіймалися в небо. Хмара, в яку я влетів, наміряючи стікати, виявилася достатньо розпеченою, аби почервоніла шкіра. Я загадався про долю бідолашних недоумків повстанців. Вони зварилися зв Мене не влаштовувала відсутність видовищ від зневолених, все змінилося. Мені було важко втримати вечерю, доки я обдумував те холодне та жорстоке планування, що отримало втілення тут. Я страждав від однієї з тих крис сумління, відомих кожному найманцю, і які мало хто розуміє за межами нашої професії. Моя робота полягає у знищенні ворогів мого роботодавця. Зазвичай будь-якими способами, і лише небесам відомо, яким бездушним поганцям служила рота. Але в тому, що коїлося внизу, було щось неправильне. Якщо озирнутися на ті події, переконаний, ми всі це відчули. Можливо, це відчуття з'явилося через помилкове почуття солідарності з такими ж солдатами, які помирали без можливості себе захистити. Ми, в роті таки, маємо честь. Гурки зливи й ревіння пари стихли. Я наважився повернутися до свого оглядового майданчика. За винятком невеликих ділянок, у каньйоні було темно. Я шукав поглядом зневоленого, якого бачив раніше. Він зник. В небі за останніх хмар вигулькнула комета, псуючи ніч своєрідною насмішкою. На її хвості з'явився чіткий вигин. Над зубчастим ведноколом обережно показався місяць, освітлюючи змучену землю. В тому напрямку сурмили сурми, у їхніх тоненьких голосах виразно прозирала паніка. Вони поступилися місцем приглушеним звукам бою, гуркоту, що швидко гучнішав. Галас важко огортав та бентежив. Я попрямував до своєї тимчасової лікарні, впевнений, що незабаром там з'явиться робота. Чомусь я не відчував особливого переляку та смутку. Поз мене пробігали гінці, кудись цілеспрямовано поспішаючи. Капітан Добряче попрацював з тими гультипаками. Він відновив їхнє відчуття порядку та дисципліни. Над моєю головою щось зі свистом пролетіло. Людина на прямокутнику ковзнула крізь місячне сяйво та зробила віраш у напрямку галасу то на своєму килимі летів душокрад. Навколо нього палахкотіла котіла яскрава фіолетова оболонка. Його килим сильно гойдався і добряче шарпався з боку в бік. Світло зблідло. Зібгалося над ним і розчинилося у повітрі, залишивши мене з перед очима. Я пересмикнув плечима і продовжив брести вгору пагорбом. Перші поранені в лікарні випередили мене. Я почасти був радий. Це вказувало на ефективність та збереження холодного розуму в битві. Капітан творив дива. Гуркітвіз, що рухалися в темряві, підтвердив мою підозру, що це був не просто прикрий напад з боку тих, хто не так уже й часто діяв у темряві. Ніч належала пані. Наз якимось чином обійшли з флангів. Ти явив свою гидку пику саме вчасно, гаркнув одноокій. Сюди, операція. Я наказав виставити освітлення. Я помив руки і взявся до справи. До мене приєдналися люди пані, героїчно підсобляли, тож, уперше, від початку виконання цього доручення, я відчув, що справді допомагаю пораненим. Проте вони продовжували прибувати. Брязкіт гучнішов. Незабаром стало очевидно, що штовханина повстанців у каньйоні була лише фальшивою витівкою. Вся та ефектна вистава мала мінімальний вплив. Світанок розфарбував небо, коли я підвів очі і побачив перед собою пошарпаного душокрада. Він виглядав так, наче його смажили на повільному вогні, а тоді облили чимось синім, зеленим і гидким. Від нього відгонило димом. Починай завантажувати свої вози в промовив він своїм серйозним жіночим голосом. Капітан надсилає тобі десяток помічників. Увесь транспорт, включно з тим, що приїхав з півдня, стояв біля моєї лікарні. Я зиркнув у той бік. Високий худорлявий тип зі скрученою шиєю кваповізників. Битва йде не за планом, запитав я. Заскочили вас зненацька, ге? Душокрад волів не звертати уваги на останнє зауваження. Ми виконали більше з поставлених задач. Лише одна ціль залишилася недосягнутою. Він обрав глибокий дзвінкий і повільний голос промовця. Битва може піти в будь-якому напрямку. Зарано стверджувати ваш капітан став справжньою опорою для цієї наволочі. Але якщо вас такі запопадуть, краще було б перевести твоїх підопічних. Кілька возів уже скрипіли колесами в нашому напрямку. Я знизав плечима, передав звістку далі та знайшов наступного, хто потребував моєї уваги. Займаючи справою, я запитав душу крада. Якщо все в порядку, то хіба ви не маєте нищити повстанців? Я виконую накази пані Воркотуне. Ми майже досягли мети. Марнувальники метелик ліквідовані. Нижпорко смертельно поранено. Перевертень успішно здійснив свій обман. Залишилося лише позбавити повстанців генерала. Я був спантеличений. Суперечливі думки вибралися на мій язик і вилазили назовні. Але хіба не потрібно перемогти їх тут? Ця північна кампанія сповнена труднощами для кола. З першого потім тиша, а тепер марнувальник і метелик. А також до них приєднаються не й гард. Так, вони перемагали нас раз за разом, і це щоразу вартувало їм дуже дорого». Він поглянув на схил, яким у нашому напрямку прибирався невеликий загін. На чолі йшов ворон. Душократ обернувся до возів. Шибеник припинив роздавати накази і заходився до когось прислухатися. Раптом душократ заговорив. «Тиша прорвалася крізь стіни морозу». Плазун домовився з балакучими менгірами на рівнині страху та наближається до передмістя шквалу. Безлики вже на рівнині рухається до клуні. Подейкую, що згорток вчора ввечері вчинив самогубство ваді, щоб уникнути полону в кіст кожуя. Ситуація не така катастрофічна, як здається в Оркотуне. Ну, звісно, чорти бігав хопили, подумав я. То все на сході, а ось це просто під носом. Я не міг почати радіти перемогам десь у чорта на рогах. Зараз нас тут розчавлять якщо повстанці прорвуться в чари, жодні події на Сході не матимуть значення. Ворон спинив свій загін і підійшов до мене. Що накажеш робити? Я вирішив, що його надіслав капітан, тож був певен, що капітан наказав відступати. І він не грав би у душокрадові ігри. Розмістіть на возах тих, хто вже отримав допомогу. Погоничі вишукували вози рівною лавою. Нехай біля кожного воза йде з десяток ходячих поранених. Ми з одного рештою продовжимо оперивати і шити. Що? В нього був той самий погляд, який мені не подобався. Ворон зиркнув на Душокрада. Я також. Я ще не сказав йому, озвався Душокрад. Не казав чого. Я знав, що мені не сподобається почути. Від них відгонило нервовим запахом, який просто волав про погані новини. Ворон посміхнувся, нещасливою посмішкою, а страхітливо роззявив рота. Нас із тобою знову призвали на службу, воркотуни. Що? Та ну, не знову. Мене й досить трясло від згадки про допомогу з ліквідацією кульгавого тиші. «Ви маєте практичний досвід», – озвався Душокрад. Я захитав головою. Ворон прохрипів. «Я мушу йти, і ти також, воркотуни. Окрім того, ти ж не захочеш записати в анали, як ти знищив більше 18 ніж будь-хто зі зневолених». Дідько, хто я взагалі? Мисливець за головами? Ні, я лікар. Анали і боїться випадковість». Ворон повернувся до Душокрада. І цю людину капітан звільнив від чергування, коли ми перетинали край вітрів. В нього були примружені очі та напружені щоки. Він також не хотів йти, але зривав злість, докоряючи мені. «Іншого вибору немає, Веркотуни!» – дитячим голосом озвався Душугуб. «Тебе обрала пані. Він спробував пом'якшити моє розчарування. Додавши, вона гарно винагороджує тих, хто їй догоджає, а ти їй до вподоби. Я вилаяв себе за колишній романтизм». Той воркотун, який прийшов на північ, такий одурманений таємний пані, був іншою людиною. Юнак сповнений безглуздим невіглаством молодості. Так, інколи ти брешеш собі, лише щоб продовжувати функціонувати. Душократ промовив до мене. Цього разу ми будемо не самі воркотуни. Нам допоможуть кривоший, перевертень і грозовиця. Я кисло кинув. Потрібна ціла ватага, щоб усунути одного бандита, ге? Душократ не спокосився приманкою, як зазвичай. «Кили, отам, візьміть свою зброю і приєднуйтеся до мене». Я покоркував геть. Я цілком несправедливо вимістив власну лють на помічниках. Нарешті, коли одно був готовий вибухнути, ворон зауважив. «Не перетворюйся на засранця воркотуне. Ми мусимо це зробити, тож нумо, зробімо». Я перепросив усіх і рушив униз, аби приєднатися до Душокрада. Душокрад кинув. «Залазьте!» і показав нам на наші місця. Ми з вороном сілися там, де вже одного разу сиділи. Душократ подав нам шворку. Міцно прив'яжіться. Може бути жорстко. Не хочу, щоб ви позлітали. І тримайте на поготові ножі, аби можна було звільнитися, коли прилетимо. В мене затріпотіло серце. Щиро кажучи, мене захоплювала перспектива знову летіти. Мені згадалися радісні та прекрасні миті попереднього польоту. То було прекрасне відчуття свободи поруч із прохолодним вітром та орлами. Шократ також прив'язався. Поганий знак. «Готові!» Не чекаючи на відповідь, він заходився бурмотіти. Килим злегка здригнувся і неквапом здійнявся вгору, наче підхоплений вітерцем. Ми злетіли над верхівками дерев. Дерев'яна рама ляснула мене позаду. Мій слунок провалився вниз. Навколо засвистіло повітря. З мене зірвало капелюха. Я потягнувся за ним і промахнувся. Килим небезпечно нахилився. Я витріщився на землю, що швидко віддалялася. Ворон схопив мене. Якби ми обидва не були прив'язані, то полетіли б через край. Ми мчали над каньйонами, котрі згори здавалися лабіринтом. Лави повстанців нагадували армію комах на марші. Я роззирнувся довкруг, оглядаючи височинь, що заворожувала з такої перспективи. В повітрі не було жодного орла, самі стерв'ятники. Лишок стрим стрімголов помчав до однієї зграї і розігнав її. Вгору злетів ще один килим, пролетів поруч і помчав геть, доки не перетворився на далеку цятку. На ньому сидів Шибеник і двоє важко озброєних імперських гвардійців. «А де грозовиця?» – запитав я. Дуже простягнув руку. Я примружив очі та розледів крапку на блакитному тлі понад пустелею. Ми летіли, доки я не почав роздумувати, чи ж трапиться щось взагалі. Було дедалі складніше відстежувати просування повстанців. Ми рухалися занадто швидко. Готуйтеся гукнув через плече душократ. Я схопився за свою мотузку, очікуючи на якесь потрясіння. Зараз! Опора під нами зникла і не з'являлася. Ми різко опускалися. Повітря довкруг ледве не ревіло. Земля вертілася, крутилася і мчала вгору. Так само стрімко почали опускатися віддалені цятки, що було грузовицею та шибеником. Вони потроху чіткішали, коли ми помало зближалися. Ми примайнули повз лінію фронту, де наші брати Силкувалися зупинити повстанську навалу. Ми досі опускалися, хоча вже ковзали не під таким крутим кутом. Ми крутилися, оберталися та змінювали напрямок, аби не зіткнутися з химерно вивітреними вежами з пісковику. Деяких я міг торкнутися, коли ми проносилися повз. Попереду з'явилася невелика лука. Ми різко сповільнилися, доки не зависли в повітрі. Він тут. прошепотів дошократ. Ми ковзнули вперед ще на кілька ліків. І зупинилися таким чином, аби визирати з за колони пісковику. Колись зелену галявину майже знищив перехід кінноти й людей. На ній залишився з десяток возів із погоничами. Душократихцем вилаявся. Ліворуч між кам'яними шпилями промчала тінь. Спалах. Каньон струснув грім. У повітря полетіла земля. Люди закричали та кинулися в ростіч, хтось схопився за зброю. Ще одна тінь метнулася з іншого напрямку. Я не знаю, що зробив шибиник. Але повстанці заходилися роздирати собі горлянки, задихаючись. Один здоровань струснув із себе чари і, погойдуючись, почвалав до здоровенного чорного коня, прив'язаного біля сторожки на дальньому краю галявини. Душокрад швидко посадив на килим. Рама гримнула об землю. «Геть!» – гаркнув він, і ми схопилися на ноги. Він рвонув меч. Ми з вороном зіскочили і кинулися слідом за душокрадом, розминаючи ноги. Зневолений налетів на погоничів, що досі задихалися і заходився шаленіти між них, його клинок проливав кров. Ми з вороном доєдналися до різанини, сподіваюся з меншим ентузіазмом. «Що ви вбіся тут робите?» – ревів до своїх жертв душократ. «Він мав бути сам!» Інші килими повернулися і сіли поблизу втікача. Зневолені та їхні збройності кинулися переслідувати його на непевних ногах. Він скочив на коня і зі злістю перерубав прив'яз мечем. «Я вирячився!» Я не очікував, що Гарт виявиться таким страхітливим. і Він був не менш огидним, ніж та Мара, що з'явилася під час сутички Губліна з однооким. Душократ поплав останнього погонича повстанців. «Вперед!» – скрикнув він. Ми помчали до нього, і всі в трьох мерщі побігли до Гарта. Я думав, чому ж не маю достатньо розуму, щоб залишитися позаду. Генерал повстанців припинив тікати. Він зарубав одного гвардійця, який підбіг першим, гучно розреготався, а тоді провив щось нерозбірливе. Повітря затріщало від неминучості чаклунства. Фіалкове світло спалахнуло навколо всіх трьох зневолених, яскравіше, ніж те, що вночі влучило в душокрада. Воно спинило їх на місці. Це були неймовірно могутні чари. Вони цілком полонили їх. А гар тим часом звернув свою увагу на решту. До нього домчав другий гвардієць. Величезний гартів меч рубунув донизу, пробиваючись крізь солдатову броню. Гарт покликав коня, і той рушив до нього, обережно переступаючи через убитих. Гарт зиркнув на зневолених і вилаявся на коня, розмахнувшись мечем. Кінь не став рухатися швидше. Гарт люто ляснув його по шиї, а тоді завив. Його рука таки залишилася на гриві тварини. Його крик злості перетворився на верес Він повернув клинок проти тварини, не зміг зашкодити коневі, та тієї жмичі жбурнув меч у зневолених. Фіалкове сяйво навколо них почало слабшати. Ворон не за два кроки від гарта, а я був за три кроки позаду нього. Люди-грозовиці також були поруч і наближалися з іншого боку. Ворон завдав удару, потужного висхідного замаху. Кінчик його меча вігнався гартові в живіт і відскочив. Кольчуга? Вільний гартів кулак влупив воронові у скроню. Той гойднувся й осів. Довго не роздумуючи, я змінив ціль і рубанув гарта по руці. Ми обидва закричали, коли залізо наштовхнулося на кістку і пролилася кров. Я перестрибнув через ворона, зупинився і розвернувся. На гарта накинулися солдати-грозовиці. Він роззявив рота. Його пошармоване обличчя перекривилося, доки він концентрувався на ігноруванні болю, використовуючи всі сили, аби врятуватися. Він зустрівся з трьома звичайними людьми. Але все це усвідомлюється згодом. Я прикипів поглядом до бойового коня гарта. Тварина плавилася. Ні, не плавилася, змінювалась. Я захихотів. Видатний генерал-повстанців сидів на спині перевертня. Моє хихотіння перетворилося на шалений рей. Моя невеличка істерика завадила мені долучитися до загибелі чемпіона. Доки перевертень його тримав і знерухомлював, двоє солдатів-грозовиці розрубали гарта на шматки. Він перетворився на гору мертвого м'яса, перш ніж я заспокоївся. Шибеник також прогавив фінал. Він був заклопотаний тим, що помирав. Ужбурений гартом величезний меч влетів йому просто в голову. До жокради грозовиця рушили до нього. Перевертень закінчив обертатися на здоровенну, брудну, смердючу та жирно оголену істоту, яка хоча й стояла на двох ногах, нагадувала людину не більше, ніж нею видавався він сам. Він відкинув ногою рештки гарта і затремтів від радості, наче його смертоносний трюк став найкращим дотипом сторіччя. Тоді він побачив шибеника. Його м'язи здригнулися. І він кинувся до інших зневолених. На його вустах пінилися нісенітниці. Кривоший дістав меч зі свого черепа. Він спробував щось сказати, але марно. Грозовиця з душокрадом не намагалася допомогти. Я витріщився на грозовицю. Вона виявилася такою крихітною. Я присів, аби перевірити пульс у ворона. Вона була завбільшки з дитину. Як таке невеличке тільце спромоглося на таку жахливу лють, перевертень поплентався до загалу. Вкриті жиром м'язи на його широченних плечах здригалися від гніву. Він зупинився, напружився і витріщився на дошокрада та грузовицю. Не пролунало жодного слова, але, здавалося, вирішувалася доля Шибаника. Перевертень прагнув допомогти, інші не бажали. Це щонайменше дивувало. Перевертень був союзником дошокрада. Чому раптом виник цей конфлікт? Для чого наражатися на ризик викликати лють пані Вона не зрадіє смерті Шибаника. Воронове серце биття було непевним, коли я торкнувся його горла, але незабаром воно зміцніло. Я зітхнув з полегшенням. Солдати грозовиці заходилися наближатися до зневолених, не зводячи очей з огидної спини перевертня. Душократи з грозовицею перезирнулися. Жінка кивнула. Душокрад крутнувся на місці. Очниці в його масці спалахнули вулканічним багрянцем. За мить душокрада вже не було. А була хмара темряви десять ліків заввишки і десять завширшки. Чорна, немов серцевина мішка з вугіллям, густіша за найщільніший туман. Хмара металася швидше від гадюки. Пролунав один мишечий писк здивування, а тоді запанувала тривала зловісна тиша. Після всього реву та гуркоту вона здавалася смертельно лиховісною. Я заходився з усіх сил трясти ворона. Він не реагував. Перевертень і грозовиця стояли над шибеником і витріщалися на мене. Я хотів закричати, втекти, Заритися в землю і заховатися. Я був чарівником, який міг читати їхні думки. Я знав забагато. Мене паралізував жах. Хмара вугільного пилу розчинилася так само швидко, як і утворилася. Душократ виник поміж солдатами. Обоє повільно попадали з величу старих сосун. Я не припиняв трясти ворона. Він застогнав. У нього ледь-ледь розплющилися очі, і я помітив зіниці, звужені, струс мозку. Прокляття! Душократ поглянув на своїх спільників. А тоді повільно обернувся до мене. Троє зневолених почали наближатися. Десь за ними продовжував помирати Шибеник. Робив він це достатньо гучно. Але я його не чув. Я зіп'явся на слабкі коліна, підготувався до власної загибелі. Я схопився за думку, що це мало закінчитися не так. Все це неправильно. Тріця зупинилася і витріщилася на мене. Я витріщився у відповідь. Це все, що мені залишалося. Хоробрий воркотун. Принаймні, достатньо хоробрий аби поглянути в очі смерті. «Ти нічого не бачив, чи не так?» – м'яко запитав Душократ. Моїм хребтом кознули холодні ящерки. Мій голос був точною копією голосу одного з мертвих солдатів, який пана Хавгарта. Я замотав головою. «Ти був занадто зайнятий, б'ючись із Гартом, а тоді вовтузився з вороном». Я слабко кивнув. Мої куліні суглоби перетворилися на кисіль. Інакше я вже тікав би. Хоча це було б надзвичайно безглуздо. Душократ продовжив. Затягни ворона на килим грузовиці. Він показав, куди саме. Підштовхуючи, шепочучи та вмовляючи, я допоміг ворону рухатися. Він взагалі не уявляв, де він чи що робить, але дозволив мені себе вести. Я потерпав від хвилювання. Я не міг знайти на ньому жодних очевидних ушкоджень, але він поводився ненормально. «Доправте його одразу в лікарню», – промовив я. Я не міг дивитися грузовиці в очі і не зумів досягти бажаного тону в голосі. Мої слова звучали немов благання. Дуже крат покликав мене на свій килим. Я рухався з бажанням, притаманим свині бійні. Він міг грати в якусь гру. Падіння з килима стане довічними ліками проти будь-яких його сумнівів щодо моєї здатності мовчати. Він забрався слідом за мною, жбурнув на килим свій закривавлений меч і вмостився сам. Килим з'єнявся вгору та поповз до ледь видимого звідсіля сходу. Я озирнувся на непорушні постаті на галявині, потерпаючи від незмірного безчестя. Це було неправильно. Однак що я міг удіяти? В тіні, яку відкидала одна з веж пісковику, рухалося що золотисте, щось схоже на бліду туманність в найвіддаленішому закутку у північного неба. В мене ледве не зупинилося серце. Капітан затягнув позбавлену керівництва та дедалі більше деморалізовану армію повстанців у пастку. Розгорілася велика різня. Нестача бійців та банальне виснаження завадило роті виштовхати повстанців згори. Не допомогли самозакохані зневолені. Один новий батальйон, одначе клунська атака, могли подарувати нам і щодень. Я надавав ворону допомогу на ходу, розмістивши його на останньому возі, що їхав на південь. Він іще чимало днів залишався дивним та відстороненим. На мене автоматично лягло піклування про Любоньку. Дитина виявилася гарним способом відволіктися від депресії чергового відступу. Можливо, саме цим вона винагородила ворона за його щедрість. «Це наше останнє заткування», – пообіцяв капітан. Він відмовлявся називати це відступом, але й не мав нахавства називати це наступом у протилежний бік з діями чи схожою нісенітницею. Він не згадував про те, що після завершення цього може трапитися і наступне заткування. Падіння чарів ознаменує смерть імперії пані. З великою ймовірністю це стане кінцем аналів та ознаменує закінчення історії роти. Спочивайте в мирі, останні воїни брат Ви були мені домом і родиною. Ми дізналися новини, які не могли дійти до нас, доки ми були на сході сліз. Кілька інших армій повстанців наближалися з півночі уздовж маршрутів, що лежали дещо західніше нашої лінії відступу. Список втрачених міст був довгим і невтішним, навіть враховуючи перебільшення доповідачів. Переможені солдати завжди перебільшують силу свого ворога. Це заспокоює сумління тих, хто звинувачує себе в неповносправності. Я йшов поруч із Ельмо, вздовж довго пологого південного схилу, в напрямку родючих фермерських земель на північ від Чарів. Я запропонував. Інколи, коли поруч не буде зневолених, чому б тобі не повідомити капітану, що було б мудро, якби він почав відмежовувати роту від душокрада? Він поглянув на мене зі здивуванням. Віднедавна мої старі бойові товариші саме так і робили. Після загибелі Гарта я став примхливим, похмурим та небалакучим. Та варто зауважити, що й у найкращі часи я не був душею компанії. Мій дух постійно перебував під тиском. Я відмовляв собі у звичній відраді, аналог, боячі що шократ якось провідає, що я написав. «Було б краще, якби нас не надто з ним ототожнювали», – додав я. «Що там сталося?» На той час усім була відома спрощена історія. Гарта вбили, Шибеник загинув. Ми з вороном були єдиними солдатами, що вижили. Сімале не всетиму спрагу до подробиць. Я не можу тобі розповісти, але ти йому скажи, коли не буде нікого зі зневолених. Ельмо поміркував і прийшов до висновку не такого вже й далекого від істини. Гаразд, воркотуне, зроблю. Бережи себе. Я збирався берегти себе, якщо дозволить доля. Того ж дня ми отримали інформацію про нові перемоги на Сході, повстанські укріплення, падали зі швидкістю просування армії пані. Того самого дня ми дізналися, що всі чотири північні та західні армії повстанців зупинилися на відпочинку до укомплектування та переозброєння перед штурмом чарів. Між ними та вежею не було нікого, нікого окрім чорної роти та купки потовчених людей. В небесах сяяла велична комета, звісний передвісник всіх значних зрушень долі. Наближався кінець. Ми продовжували відступати до нашої фінальної зустрічі з долею. Я мусив записати ще одну останню пригоду в історії зіткнення з гартом. Вона трапилася за три дні ходу на північ відвежі і полягала у ще одному сні, на того, що я бачив на верхівці сходу. У такому ж золотистому сні, що міг бути і не сном, я почув обіцянку. Мій вірний не мусить боятися. І знову мені мисцем явилося те обличчя, від якого перехоплювало дихання. А тоді воно зникло і повернувся неослабний відтоді страх. Минали дні. Тікали версти. Над видноколом здіймалася колосальна огидна брила, що була вежею, а в нічному небі все яскравішала комета.